Hazafelé tartok a dinnyével, egy kiló paradicsommal és négy fej hagymával, amikor elkezdődik. A korzót gyákomó Mateottim megyek, és úgy érzem, egyre nehezebb minden lépést megtenni. A szokásos fájdalmat kezdem érezni a gyomromban. Próbálok sietni, hogy hazaérjek, mielőtt rosszabra fordulna. Érzem, hogy nem fog menni, hogy nem fogok hazaérni. Térdok az utcán, a csontom hangosan koppan a térkövön. Úgy érzem, mindjárt, meghalok. A dínyek kigurul a kezemből, egy öltönyös férfi majdnem átesik rajta az elektromos rollerével. Dühösen fordul felém, ám ekkor észreveszi, hogy rosszul vagyok. Odajön, kérdezi, hogy mi a bajom. Mindjárt elmúlik, mondanám, de nem bírok megszólalni. A kezemet a hasamra szorítom, összegörnyedek. Odajön egy unokájával sétáló nagymama is, a hajléktalan utcazenész az út másik oldaláról, és pár másnapos fesztiválozó. Segíteni akarnak. Ha tudnék üvölteni, most azt üvölteném nekik, hogy nem kell a segítségetek, takarodjatok. Helyette a földön fekszem, folynak a könnyeim. Arra vágyom, hogy ne lásson itt senki. Szánalmas vagyok. Egy közepesen súlyos, megoldandó probléma az öltönyös férfinak, a hajléktalannak, a nagymamának és a fesztiválozóknak, amit ha megoldanak, akkor holnap reggel is elégedetten nézhetnek majd a tükörbe. Fel akarok állni. Már látom is, hogy az öltönyös hívja a mentőket. Dühös vagyok, minden izmom megfeszül. Miért nem lehet az ember békén hagyni? Valaki egy vizes törölközőt szorít a fejemre, találgatják, mi lehet a bajom. Műanyag palackot nyújtanak felém, hogy ígyak. Hát nem értitek, hogy nem bírok megmozdulni? Hogy basznátok meg a műanyag palackotokat, meg a vizes törölközőtöket, a lelki megnyugtató megnyugtató megoldásaitokat? Rajtam nem tudtok segíteni. A kedvenc belvárosi cukrászdánkban ülünk, amikor bombatámadás éri Budapestet. Az első hordobomba iszonyú robajjal csapódik be valahol a közelünkben, apu megre meg a francia krémes, a hugam sírni kezd, anyu megfogja a kezét. Felállunk, kimegyünk a cukrászda elé, ahol a délutáni dugóba az autósak lélegszakadva dudálnak, vagy próbálnak rálépni a gázra. Mások kiszállnak a kocsiból, és szaladni kezdenek. Teljes a káosz. Mi is rohanunk a Kossuth utcán, át a Hotel Astoria Romjain. Jobbra fordulunk a Kiskör úton. Nem tudom, hova rohanunk, mert haza sem mehetünk. A házunk most arra romhalmaz, ahogy az elte összes épülete is, vagy a Nemzeti Múzeum, a Szabó Ervin könyvtár. Nem marad belőlük semmi. Az összedőlt épületek alatt véres holtestek. Könyvtárosok könyvtári ruhatárosok és büfések, a gyerekkönyvtár olvasói, egyetemi tanárok, tanszéki ügyintézők, hallgatók, teremőrök, diákcsoportok, az osztálytársaim, a hugomovistársai, az én hörcsögöm és a hugomé, a nagyszüleink, a szomszéd Marcsinéni. Mozdulatlan összezúzott testek, vagy még rosszabb, ha élnek. Még egy kicsit mozognak, addig fáj nekik, kinek hosszabb, kinek rövidebb ideig. Vagy túlélik, és örökre erre a napra fognak gondolni. Az emlék megkeseríti később az összes boldog pillanatukat. Nem fogják érteni, miért éppen ők jutottak ki, amikor sokan mások ott maradtak. Rossz lesz a lelkiismeretük. Vagy megtérnek. Mi a híd felé rohanunk, átmegyünk Budára, mert apu szerint ott nagyobb biztonságban vagyunk. Tudom, hogy gyorsan át kell érni. Tudom, hogy az marad életben, aki először átér a hídon. Apu és anyu nagyon gyorsan futnak, le akarják egymást előzni. A húgom lemarad, nekem is szúr az oldalam, kifulladok, hallom a hugomat sírni. Nem szabad hátrafordulnom. Ha megfordulok, meghaltam. Ha vonalra lépek, akkor is meghaltam. Állok mozdulatlanul, a másik parton csak a gellért fürdő maradványait látom. Sosem voltam a gellérben, ez fel kellett volna írnom a bakancslistámra. Apu és anyu már sehol. Valamelyikük meghalt. Az, aki később ért át a hídon. Apu sokkal jobb futó, mint anyu. A húgom a háta mögött zokog. Megfordulni nem szabad, de hátrálni talán igen. Megpróbálom, óvatosan lépek egyet hátra. Nem történt semmi, minden csendes. Akkor lépek még egyet. Ez is sikerült. Egyre gyorsabban lépkedek, figyelek, hogy semmiképp se lépjek vonalra. Már majdnem ott vagyok, de akkor eldőre egy fegyver. A golyó a hátamon keresztül a hasamba fúródik. Nem volt érvényes hátrálni. Előre tisztázni kellett volna a szabályokat, ez így nem igazságos, gondolom. Aztán meg, hogy mindegy, mert a világban úgy sem maradt már semmi öröm, meg bánat sem. Üresen esem össze aleppó belvárosában, a térdem hatalmasat rettsen a betontörmeléken. A hugom hangját sem hallom, csak egy rádióét a távolból. Az ENSZ főtitkára szerint a városban csapdába esett több mint negyedmillió ember sorsa rendkívül aggasztó. Humanitárius katasztrófát emleget. Kórházban ébredek. A fájdalmai megszűntek, kellemes bódultságot érzek. Fel kéne állnom, nincs időm itt feküdni. Gondolkodom, hogyan kéne kihúznom a kezemből az infúziót úgy, hogy az ne tegyen bennem nagyobb kárt. Bejön a nővér, azt mondja, ne húzkodjam az infúziót, mert abból jön a morfium. Ennek nem örülök. Mondani is akarom a nővérnek, hogy nem örülök neki, de egy szó sem jut eszembe olaszul. Sem angolul, sem bármilyen hasznos nyelven. Csak magyarul. Inkább nem mondok semmit.